Egy két hár, Nem fél a sötétben. Taj másik! Pis, másiká. Nem tarz oroszlántól. De sárjakának fiába beszél. Nem ijed meg az árnyékától! Nem. Mista fogom magam. Zokon benné? Én csak boltba járok, sajnos kocmában van. Nem. Hey Feljancsi. Elég. Mijal a A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kínlódik Márit? I Of yes, we're lovers And that is that Oh, nothing Will keep us together We can be there Forever and ever Just for Just one day. For one day. Jó reggelt! Ma 2020 április 10-e van Szerda. A pontos idő kettő perc múlva lesz. 4 -8. Ez a kejfej Minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes. A hallgatók, a tévénézők és Fialaj János 14 éven óliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Veszélyhelyzetben, amit a főnök vészhelyzetnek mondta, se baj. Jelentés az árbócz kosárból, egy műsor, amely bátortalan kísérletet tesz arra, hogy elválassza a fontos a fontos talantól. A hegyen, ahol én élek, mínusz két fok van itt a síkságon, ahová lejöttem. Itt plusz egy fok van. Hétágra süt a nap, és mint hogyha több ember merészkedett volna ki az utakra, mint tegnap. Hogy ezt bátorságnak tekintsük-e, vagy fegyelmezetlenségnek, ezt Önökre bízom. Egy biztos nem ér leszek az, aki beír majd az Önök ellenőrző könyvébe. Ezt fenntarthatják mások maguknak. Én nem jelentek a hetesnek. Közben 4 8 lett. Országszerte ajánlom a telefonszámot, amelyen el lehet érni 01-877-0877. 8 órakor kapcsolom Dr. Bajó Pétert, fél kilenckor kapcsolom Duranelli Pétert. Program nélkül nem maradunk ebben a kísérleti műsorban. 061-877-0877 Figyelek ha van mire. We can be saved up? Just for one? I'm not given by God Talking about Jó reggelt kívánok! Imádom ezt a zenét hallgatni, de ö, még a meleg szendvicsem még nem hölt meg. Ezért telefonálok, mert látom, hogy nagyon jól szórakozunk 200 kilométerre egymástól. De van egy kérdésem. A ö, legutóbbi adatoknál már közölték a nemüket, korukat, a koronavírusba elhújtaknál. De nem találtam olyat, hogy mondjuk hányan voltak ezek között dohányosok. De lehet, hogy a dohány az lemártalmas, és a trafikok most is nyitva lehetnek. Igen. Köszönöm, hogy hivat. ez a kérdése. Jó, jó, jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt! a Jó reggelt kívánok! Nemrégen áthaladtam Tatabányán, amikor elmentem a Tatai tóhoz sétálni. Ez a hétvégén Csodálatos. volt. Figyelek! Csodálatos, gyönyörű. Én örülök, hogy a környékünket is akkor megjárja. Imádom a műsorát, nagyon tetszik. És fontosan egy kérdésem lenne, mert tudom, hogy fel tud tenni olyan kérdést másoknak, amit mondjuk esetleg én tőlem nem fogadnának el. Én arra lennék kíváncsi, hogy mikortól lehet fürdeni, vagy csak még mindig kezet kell mosni. Nem még egyszer. <gül> arra lennék kíváncsi, hogy mikortól lehet fürdeni. De hogy értődj, hogy mikortól lehet fürdeni? Fürdeni hol? De Hát mondjuk itthon, mert mindig az jön a tévébe a... a, a Mi? Ön, ön csak a kezét mossa az elmúlt időben is nem fürdött? Nem, nem, ne él sem félre. nem, nem, ezt, csak mindig azt halljuk, és lehet, hogy egy kicsit szarkazmus, hogy mindig csak mosunk keret. Na de azt nem mondják, hogy mikor lehet fürdeni. Tehát a kérdések, igen, ki van sarkítva valóban, csak... De hát azt sem mondják meg, hogy mikor kell húslevest enni. <gül> Ebben is igaza Tudom, ebből élek. All that I can say on behalf of my brother John and the truth. I never meant to call you when it's sorrow. Engedjenek meg egy szolgálati közleményt, lassan összeáll a Civil Apályának a mezőnye. Ez a műsor igyekszik olyan emberekkel operálni, a szó idézőjének értelmében operálni, akik eljönnek a műsorba, tehát nem skype on jelentkeznek. És a kérdés az, hogy volna-e olyan orvos, praktizáló orvos, aki. Készséget érez magában arra, hogy eljöjjön. Ha igen, akkor arra kérem, hogy Isten ments, hogy telefonáljon. Viszont küldjön nekem e-mailt a döröpont, fialajanos kukacsgmail.com e-mail címre. Doktor, tehát kis D. kis R. a nevem, kukacsgmail.com. A felvételre szombaton este héttől kerül sor, és mintegy másfél órán keresztül tart. Ha valaki hajlandóságot érez magában és orvos, kérem küldjön e-mailt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nagyon tetszett az első két számnak a címe. Nagyon tetszett önnek az első, mi csoda? Elnézést, nem értettem. Első két számnak a címe. Uh -huh. Gondolom, nem véletlen várok. Nem véletlen. Kevés véletlen van a műsorban. A véletlen alapvetően önök okozzák hallgattuk. de arra meg szükség van. Let it be. Éj, jó reggelt kívánok! Pécsi vagyok, és valóban az első számú, amit meghallgattam két hét karantén után legelőször. És a második szám pedig válasz az első két hozzászólónak, ami a és a fürdést illeti. Köszönöm szépen! Így, tehát így, így együtt. Tehát az a legegyszerűbb, befeküdni a fürdőkád és rágyújtani. Végülis ez kiakadályozza meg, nem? Most jöhetne még a Frérra, ezt az ülök egy rózsaszínű kádban, de azt most nem fogunk tudni lejátszani. 2020 április elsője van és szerda 5 lesz reggel fél 8, ez a Kéfe Jancsi. Minden, amit az, az napról tudni kell vagy érdemes a nézők és a hallgatók, valamint Fia János reggeli műsora arról, amit tudni kell. Fiala János megpróbálkozik azzal, így egyes szám harmadik személyben beszélve saját magáról, ami azért enyhén szóval pszichiátriai esetet mutat. Hogy jelentsen egy virtuális árboczkosárból, hogy az Önök segítségével kísérletet tegyen arra a fontos a fontos talantól, ami annak idején Kálmán Olgának nem tetszett, mint kifejezés, de hát Istenem, kinemsz le, hogy mi tetszik Kálmán Olgának, és mi nem. Rövidesen gitározni fogok, amikor gitározom, akkor hallgatói és nézői telefont nem fogadok. Sőt, már most gitározom, úgyhogy én se beszélek. hogy ezt a Purple rain ez a Prince Morbára megírta. És Morbára bírtam, hogy önök nem telefonáltak, és higgyék el, hogy én ugyanilyen idétlen voltam világéletemben, amikor nem léggitároztam, de élveztem a stúdióban a zenét, miközben egyetlen kamera se adta. Úgyhogy akik azt gondolják, hogy feltűnési viszketegségemben izgek, mozgok, azok tévednek. A zene hat így rám, meg a foglalkozásom, amit űzök. Jöö reggelt! Haló? Jöö és Ezt hogy érti? Mai nap egy jó nap, majd beszélgetünk holnap. Önköltő? Sajnos nem voltam hanem amikor fellépett Prínz a szigetem. Azt hiszem Máltán voltam. A honpolát meg elvitte a kócián. Ez ilyen magánéleti szöszenet, ezt kevesen értik, se baj.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 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Marianna vagyok vidékről, nagyon jó zené, János jó vagyok a, a fővárosból. Nagyon... Tessék! Csak mondtam önnek, hogy ön mondta, hogy vidékről, én megmondtam, hogy János vagyok a fővárosból. Igen, tudom. Tudom, hogy ma is volt futni? Ma még nem, hát ez így hajnalok hajnalán nem megyek futni, elég, hogy hajnalok hajnalán felkeltem. Felkeltem. Ön hánykor kell? Hát... Ma 4.50-kor ébredtem. Hát akkor képszem ébred, mint én, mert én 3 óra 54-kor ébredek, az pont 12. 3 meg 5 az 8, 4 az 12. 4 és 12 a szerencse számom. Ó, oh, de jó. Én a, meg magánál volt szerencsém tegnap is és ma is. Ezt én hogy tudom, hogy vegyek-e egy lottót? Hát én ne vegyem. <gül> Azért, mert az nem, nem nyer vele 6 milliárdot, attól még az a pár forint, amit nyerni fog vele, az is jó jön. Hát igen, az is jó lenne, igen. Mit tehetek önért még? Hát semmit, az, hogy vidámmal teszi a reggelemát. <gül> Szeretem nézni. Nagyon igyekszem. És sikerem volt tegnap is, hogy bejutottam, nem vagyok, tele sose telefonáltam. Sajnos az ön műsorát sem ismertem, már a Kalipszó, ugye, mintha azt hallottam, hogy a Kalipszó rádióban szokott lenne az a Kájfel Jancsi, hallani hallottam róla, de Fogni én azt nem tudtam. Ez kicsit így össze lett kutyulva időben és térben, de végül is oly mindegy. Éljük túl, maradjunk otthon, mondom én, aki bejöttem ide. Jó reggel fél nyolc óra, 2020 április elsőjét írjuk. Jó reggat! Jó reggat kívánok! Szabad egy kérdést feltenni? Kettőt is! Tegnap hallgattam a falus akadémikus a folytatott beszélgetést, és azt szeretném megkérdezni, hogy mikor folytatódik. Nem tudom megmondani, valamikor a jövő héten, de Falus András küldött nekem egy e-mailt, ami egyébként az ilyen precíz és okos emberekre jellemző, már mint nem az, hogy küldött e-mailt, hanem annak a tartalmát szeretném önnel ismertetni. Ezt írta kedves János, amikor az egyéb koronavírusokra COVID-18 kérdezett rá, rosszul válaszoltam, a jól ismert sars is koronavírus okozza. Aláírás, András, az e-mail címe egy tévedésem. Köszönöm. Nagyon szívesen. Jó reggelt. Halló, hello. hello jó reggelt, kívánok, Budváldi Zsuzsa vagyok. Olyan gondoltam, hogy idessük hogy a nap, most ébredtem nem olyan régen. És szó, ez a kellemes, ez a jó zene, és mondja, hogy is első van, és olyan jól lenne hinni azt, hogy ez csak egy április jutréfa az egész. Hát jó lenne hinni, de amikor arról beszélnek Szlovákiában, hogy július közepén lesz majd a csúcs, akkor az április, május, június, július fele az három és fél hónap. Elképesztő. Nem, nem is tovább. Nem, és jó, nem akarok nyava jogni, de. Csak olyan hihetetlen ez az egész, de amikor egy amerikai filmben látnánk egy ilyet, az valahogy nem így szokott lenni. Hát talán azért, mert ez nem egy film. Az ember azért mondja, hogy film, hogy ezt az egészet valahogy távolítsa magától, de hiába távolítja, rá kell jönnie arra, hogy ez, ez a valóság. É. Köszönöm szépen. Sajnálom, hogy nem tudtam ennél jobbat mondani. ami a jó zenéket illeti, nem, mint egyébként rossz zenéket szeretnék adni, abban szerintem most megint tovább haladok. 10 perc. Eric Burden-nel. Ez a felkelő napházának a gitárintrója. Mi annak a Jim Carrey filmnek a címe, amikor ő egy ilyen lehatárolt valóságban él, és amikor rájön, akkor kitör onnan? Nézem meg a Google-on, vagy felhívnak 061 0877 Jó reggelt! Jó reggelt, én nagyon vagyok. Fihalom csak két mondatot szeretnék mondani, az egyik az, hogy én 67 éves vagyok és 9 és 12 óra között mehetnék a boltba. Csak az a helyzet, hogy én 67 éves koromban kénytelen vagyok dolgozni, mert olyan kevés nyugdíjat kapok, és reggel 8 tól után négyig dolgozom. Itt nem értem azt, hogy a tisztelt kormány azt gondolja esetlegesen minden 65 év fölötti emberről, hogy olyan klassz nyugdíjat kap, hogy meg tud belőle élni. Tehát én csak szombatosának tudok menni ő, tulajdonképpen boltba. Tehát egy ilyen csak a figyelmébe szeretném ajánlani. A Teljesen, megértem meg, meg, meg amit mond, én csak azon, azon somolygok itt, bár ezt a kifejezést ki nem állhatom, úgyhogy fogalmam sincs, hogy miért mondtam, hogy ugye szoktunk, vagy szoktak, vagy szoktatok, és most végig mehetnék a ragozásban blitzelni a buszon, de hogy az ember egyébként a küllemével, visszaélve e abból adódóan, hogy azt állítja magára, hogy ő csak 64 éves. Fogalmam sincs egyébként, mert amikor én vásároltam tőlem, még nem kértek sohasem személyi igazolványt, de nem már sokszor felvetődött, hogy az ember csak úgy megy az utcán, és akkor jön egy BKV ellenőr, de miért is kérne az ember az utcán jegyet, amikor oda nem kell, de hogy lehet-e blitzelni, hogy egyik szavamat a másikban öltsem, és belógni és vásárolni. Én amondó vagyok, hogy nem fogom erre biztatni, mert hogyha ezt mondom, akkor ugye szembe megyek azzal az egészségügyi politikával, amely megpróbálja szétválasztani a korosztályokat, de csak úgy felvetettem a lehet Tűségét, vagy maradunk igen, a igen, hét értem. végénél. Értem, értem. Isten mondja, megbontsa a rendet. Bocsánat, igen? Semmi. Tehát az a szerencsém, hogy olyan boltba járok, ahol ismernek, tehát végül is, amikor a munkából négy órak, akkor is besettenkedek és akarnak, amik kell, tehát nem gond, csak... csak nem gond, mond, ez látja, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye mindannyian tudjuk, hogy aki itas szemét kiszolgál, az nem követel bűn, aki 18 éven fiatal, nál fiatalabbat italmérésben kiszolgál, az büntetendő, sőt, könnyen lehetséges, hogy a kócerájt is bezárják, hogy mit kockáztat például igen, igen, egy igen, üzlet, hogyha kiszolgál valakit nem abban az idősávban, mint amikor egyébként Kiszolgálható, hogy ez egyébként mivel jár együtt. Na látja, köszönöm, hogy hívott, erről az ilyen jött a is, fogalmam szépen. sincsen. És most szólottam kövér Lászlónak, hogy nem, nem biztattam az embereket arra, hogy ne a saját idősávjukban vásároljanak kövérbácsi neteségekkel megbüntetni. Jó reggelt kívánok! Hello! Jó reggelt kívánok! Figyelek! Mezeimerinde vagyok. Fialaján? Lehet most beszélni? Mátok gondolja, igen, nem kell engedélyt kérni. Az előbb említett Fiona a az a Trúmasról. Így van, így van, már hárman is elküldték a megoldást, így van, az a Trúmasról. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Változatlanul szól a felhívás, hogyha valaki érez magában készséget, hogy eljön egy élőre bonyolítású műsorba és praktizáló orvos. Szombaton hétkor van a felvétel este, ez a, civil a pályán. civilapályán, dörö.fialajanoskuka.gmail.com is a nevét és a telefonszámát legyen szíves feltüntetni, aztán majd kiderül, hogy lesz-e vállalkozó kedvi orvos. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Viszont hallások. Jó reggelt! Jó hallo. Haló! Jó reggelt! A Truman show Igen, Truman igen, show igen. Arra! Köszönöm! Én is! Jó reggelt! Neregatja a nők filózt, én azt szeretném uh, megkérdezni, hogy nagyon, uh, tegnap is olvasztam meg, nagyon sok furgon hogy az emberek vannak ilyen ostobát, hogy kidobálják az állataikat. Kidobálják a micsodáikat? Az állataikat, tehát a kutyát szélnek eresztik, a macskát. De mi most nagyobb számban eresztik szélnek a macskát, mint korábban? Igen. Tehát, hogy a menhelyek mondják, hogy nagyon sok, tehát, hogy tele vannak a menhelyek most már kutyákkal, mert hogy az emberek félnek az állatoktól. És én is elgondolkodtam azon, hogy ugye, mi megkapjuk ezt a vírust egymástól, és mondjuk a kutya végül is ugyanolyan emülős, mint. Igen, de nem kapja meg. <Szorítás> Well, I went down I went down to the St. James Ugye ennek az Eric Burden-nek milyen hangja van I saw my mm -hmm. You Jó like legott jó reggel, Zsuzsa vagyok. Az előbbi úrnak szeretném mondani, hogy reggel fél héttől este tízig vannak nyitva az üzletek, nem kell kekeckedni. A szendvicsütő néninek pedig azt, hogy nem, ő nem hallja, hogy milyen helyzet van, és hogy, hogy mennyi dolgok van az orvosoknak. Hát jó, hogy azt nem kéri, hogy mutassák hogy ki, hogy kéz aki nem köszönt a szomszédjának. Tényleg hamarabb el Szokó, lehet menni, igen, vásárolni ebben, hogy van. É. Azt pedig szeretném üzenni innen a stúdióból, Fiala János vagyok Budapestről. Ugye az emberi hülyeség, ahogy tapasztaltam, a koronavírus idején nem van korlátozva. Ugyanakkor terjedési sebessége sem ne nagyobb, se nem kisebb, mint más napokon. Az a reményünk, hogy kisebb lesz, az nem következett be, de lehet, hogy csalfa reményeket dédelgettünk kikimás keblén. Jó reggelt. Jó reggelt. Egy olyan kérdésem lenne, állítólag van vakcinat üdőgyulladás ellen, hogy megvan tanácsos leolytani az embereket üdőgyulladására. Egy szakértő orvos erre válaszolhatna. Köszönöm! Jó reggelt! ha -ho. Én visszaszámolok, egynél kikapcsolom. Három, kettő, egy. Jó reggelt! Jó reggelt az a bajomhoz egész egyszerűen a legcsapha, reméljük az, amit elhirdettek velük, ez a Marfkoznyi ezekkel a maszkokkal sajnos. Micsoda? Ebből semmit nem értettem. Mi átverés? Hát ez a amit amiket árulnak, már tegnap lehetett jobban kapni, komolyabbat is. De a komolyabb maszkok azok az FSP 2 és az alatti maszkok igazából nem védenek meg minket. Tehát ez, ez, ez sok ember, aki De egy átverés átverés. Átverés. egyáltalán beszélt királyi többesben, és honnan tudja, hogy nem védi meg. Tehát ez a magabiztossága a Hát ez több, több. Jó reggat. Én azt akarom megkérdezni, hogy meddig tart ez a korlátozás. Mit szeretne? Ugye a korlátozás meddig tart. Én ezt értem, de egyrészt én fiala János vagyok, nem én rendeltem el. De ha én rendeltem volna el, akkor se tudnám megmondani, mert ez a korlátozás egészen addig fog tartani nagy valószínűséggel. Feltudnám. Én tudná -e oldani a Hogy korlátozás. én? Igen. Hát, betelefonálnék a hova? A miniszterhez. Tehát felhívnám a minisztert, és azt mondanám, de figyeljen, az önnek jó lenne, a feloldanák a korlátozást, miközben a igen, baj. Igen, igen. De de közben igen. a baj nem szűnt meg. Tehát ezt a korlátozást akár tetszik önnek politikailag, akár nem, fura elhinni, de ezt az ön érdekében hozták. nem akkor, van. akkor. Meggyőztem? É, nem, nem kompetens maga hát ed, de nem voltam ed, ezelőtt két se kompetensebb viszont, hallása. viszont hallása. ha abba belegondolnak, hogy a jáksónak korábban mennyi melójába került az, hogy ilyen telefonbeszélgetéseket megírjon, és én csak így produkálom őket az életből. Well, I'm anyway. That's right. I'm gone. Szegény ember hallgatókkal fűz. És nézzük It's I just want to say I'll always remember you in Royal Street in the Palm garden underneath the spiral that is your silk stocking shining in the sun the last time we danced straight line downtown was because do I'm back, I'm always going back, to end my days, my race, my race is almost run, yeah, yeah, I'm going back to end my days, yeah, my days. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Napos, hagymentes időt kívánok egész Magyarországnak, önnek sok sikert a civile pályához, és egy apróságot még had mondjak önnek. Nagyon vigyázni kell itt ezekkel az úgynevezett újfajta rémvitterjesztésekkel. Én annyi példát tudok erre mondani, hogy én bakon elviszem azt a 225 milliárdot, amit a kormányi Orbán Viktor, most megjegyzem, az nem az ő pénze, a magyar társadalom pénze.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 Azért ennek a, az eri sokat kellett innia is dohányozni ehhez a hanghoz. Hogy mennyit volt kádban, azt nem tudom. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Egy idős rokonom egy, ö, a, egy idős otthonban él, és ami a legszörnyűbb most, hogy most már az idős otthon lakói a szobájukat sem hagyhatják el. Hát lehet, hogy annak az idős otthonnak, mert hogy egyébként ez mindenhol így van, én azt nem tudom. Mondja ebben a nevét? Elmondhatja ez a Nulajág otthon, ahol 360-an élnek, és fantasztikusak a nővérek és a személyzet, de ettől függetlenül ugye ezek az idős emberek eddig még kijöhettek ebédelni, vagy kijöhettek a folyosóra, vagy az udvarra, és hát vannak közöttük olyanok, akik mentálisan még nem betegek, és hát most tegnap hárommal is beszéltem ott, akik ott a környezetükben, az a rokonom környezetében laknak, telefonon természetesen, és azt mondták, hogy mind ö, vagyunk, és félek, hogy ezek az idős emberek ebbe fognak meghalni. Ebben meghalni nem lehet, ebben De, mert, mert ne arra ugyan, ebben nem lehet meghalni. Hogyha az ember nem hogy a szobáját, abban nem lehet meghalni. Halló! Jó reggelt! Tereze, vagyok, a fialam is, hívtam. Azt hívtam. Ja, Üdvözlöm. Jó Azt legyen. szeretném mondani, amire sehol nem találok utalást, és csak úgy tudom, hogy ugye az időseket védik ebbe, beletartozom, nagyon jól esik, de a veszélyeztetett, akik alapbetegséggel rendelkeznek, és nem kapnak védelmet, munkába kell járniuk, az orvos nem írhatja ki azért, mert immunbeteg és nincs, hogy mondjam, vásárlási százjuk. Tehát nagyon nagy kockázatnak vannak. Ebben önnek igaza van, de az a gondoskodás, ami jelleg az állam részéről van, az ilyen mértékben differenciált nem lehet. Nincs olyan soksávos út, mint amilyenbe önterelni az embereket. Az ön jó szendékáról meg vagyok maximálisan bizonyosodva, de amit felvet, az hiába életszerű, életszerűen nem megvalósítható. Igen, igen, sajnos. A Denei nagyon szimpatikus nekem. Nagyon Majd átadom a szüleimnek. A szüleimnek. Szugaros jó reggelt! Cimának. Önnek is, megvan. Köszönöm szépen, és én csak arról szeretnék beszélni, hogy ma a 1 van. Igen. És én úgy gondoltam, hogy ez játékos nap. Tehát, hogy valami vidámot valami jó lenne hallani. De már én volt vidám? Én, én már voltam. Én az is vagyok, itt vagyok, karanténban, önkéntesben, és amiket elmond. Az, én értem azt a nyelvet, és úgy gondolom, hogy szeretem is sőt, Amikor ugye napsugárral köszöntött minket, mert én ebből ezt szűrtem le, a hetesből azt szüntem, szűntem le, szű, igen, hogy József Attila azt írt, hogy a hetedik te magad légy. Ez én szerintem azt jelenti, hogy a legjobb, a legkiemelkedőbb, stb. Én különösen a sa csatlakoznék. A fenyő, mint a vizét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő, mint a fáradt vándor, ki némán nemni kér. Otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél. S bár a lényeget, nem érthetem. Hát nem jelentkezett még orvos a civilapályámba. A tenapi keresgélés sem volt eredményes. Minden esetre, hogyha valaki érez magában készséget praktizáló orvos és szombaton este eljön egy élőlebonyolítású műsorba, névvel telefonszámmal dörö. Pont, tehát kisdkiser. Janos a nevem kukat gmail.com Mint az jó Szeretnék kérdezni, hogy pár szóval, hogy a nélkülethez szógyi, van-e pár gondolata, nem csak az zene. Önnek van egy gondolata, vagy nekem? Nem önnek, nagyon kíváncsi vagyok rá. Miért játsz, vagy tud-e a környezetéről nyilván? Ezt adtam le politizálás, belpolitizálás helyett. É. Aki követte ezt a műsort, az pontosan tudja, hogy én ezzel milyen mértékben és hogyan foglalkoztam, hiszen ott voltam a Puská stadion nyitásán. Úr, hogy és megnéztem a miniszterelnök úr, ha nem is a legutóbbi videóját, mert a legutóbbiban nem volt zene, de az azt megelőzött. Egy vérből való vagyunk 061877 877 0877 még néhány percig, aztán Bazsó doktor rendel. A 2020 április elsője van és pontos időn 4 perc múlva lesz reggel 8 óra. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit aznapról az tudni kell vagy érdemes. A tévénézők, a rádióhallgatók, az interneten figyelők és fialajános reggeli 14 éven aluljaknak nem felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Elérhetőségem 061-877, 0877. még néhány percig, nem túlságosan sokáig. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Zsoka vagyok, csodálatos a műsora, és köszönöm a jó zenét! Nagyon szívesen! Mondanám, hogy a dolgozó népes szolgálom, de egyszer elettem baszarintva, miatt, hogy ezzel az 50-es éveket idézem, és nem akartam az 50-es éveket megidézni. Jó reggelt! Jó reggelt, fiálló úr! A szombati műsorára javasolnám, hogy egy Elnézős, javaslatot nem szeretnék. Jó reggelt! Bizont halásom! Jó reggelt! jó reggelt, Áli vagyok, Ágos, illetve. Azt kiszteltem megkérdezni, hogy mi történt a rádiolással, mert eddig az ő nagyjából tudtam fogni, de most abszolút nem jön be. Már mint, hogy a 87-6? Igen. Hát, tehát oké. oszul osz minőségben, tehát 50-60 százalékban már beszéltünk egyszer-kétszer, hogy... De akkor kapcsolja be a tévét, menjen a Spirit-re, és ott látni is fogja. De a Spirit TV? A Spirit TV? 87.6 frekvenciáról sok jót el lehetne mondani, de nem lehet. 061877 0877 először 061877, 0877 másodszor. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok, Fiala úr. Jó reggelt. Jó reggelt, Fiala úr. Jó reggelt. Laci vagyok, nagyon sok jó egészséget kívánok, élvezzük a műsorát a házba többen. Minden jót kívánok, szép napot. Viszont. Jó reggelt. Haló. Hát, jó napot kívánok, hogyha lehetne... Halló? Igen, én is jó napot kívánok. Igen, igen. Hát, egy, egy, egy nagyon rövid üzenetem lenne a fiala úrnak, pozitív. Én nagyon kedvelem őt. Át fogom neki adni, adni feltétlenül, köszönöm. köszönöm. Ugye az ellenkezőjét is átadtam volna, abban nem vagyok teljesen biztos, de most, hogy ezt tetszett üzeni neki, rajta vagyok. Jó reggel. Ha majd eszedbe jut, hogy esetleg kit lehetne elhívni, akit te alkalmasnak találsz, és aztán majd felhívja valaki, hogy eljöjön szombaton este ebbe a nagyszerű Civil a pályába című műsorba, azt megköszönöm, de ha nem küldes senkit se, azt is meg tudom érteni, csak szeretnénk egy olyan orvostársaságát bírni, aki tud beszélni a mostani helyzetről, és el is jön, és ez most ahogy halad előre a járvány, egyre nehezebb. Hát meg kell kérdezem, hogy nem biztos, hogy elengedik. Én ezt értem, de ezt e-mailben vagy SMS-ben, tehát ez csak egy szolgálati közlemény volt. Jó, Már adásban is vagy, és aztán, ha a hallgatók kérdezni akarnak, akkor kérdeznek. Én nekem az első kérdésem az lenne... Nézve a protokolt, hogy maga az orvostársadalom és ettől függetlenül a betegtársadalom, akikből ugyanazért hál' Istennek vagy sajnos megfelelő rész aláhúzandó, több van. pontosan -e értik-e azt a protokolt, amit most be kell tartani a tekintetben, hogy mi az, ami kezelendő, mi az, ami kezelhető, mi az, ami elodázható, valamint, hogy milyen szolgáltatásokat lehet felkeresni, mert aki például eddig magánfogászatra járt, és hát az embereknek egy jókora része magánfogászatot vett igénybe, ők most egyáltalán nem tudják azt igénybe venni, hiszen ezek mind bezártak. Tehát azt kérdezem tőled először, hogy édesanyám mondta, annak idején on general, hogy ezt a protokollt a társadalom, annak az egészségügyi és nem egészségügyi része milyen fog Ajaj. ez nagyon sok kérdés egyszerre. E, e, próbálok rendet vágni, mármint hogy magamban. E, e, a, e, nincs protokoll. E, a protokoll, és nem a, a, az egészséges társadalomnak, nem a beteg társadalomnak, nem az orvostársadalomnak e, nincsen protokollja, hanem általában a társadalomnak, Nincsen rendes botokolja ilyen járványokra, mert nincsen tapasztalata. Ez az egyik, amit... Itt meg egy kében, pillanatra, igen. aztán a hallgatók is, meg a nézők is bekapcsolódhatnak. Legutóbb Havas Sofia volt a vendég, és volt bent egy gyerekorvos is, akik korosztályokra hivatkozással azt mondták, hogy annak idején ők még az egyetemen, mármint az orvos egyetemen, Ugye? tanultak járványtant, és egy csomó olyan dolgot Tudtak megtanulni, ami lehet, hogy már elavult, de azért egy csomó uh, tudást csak felhalmoztak. Ilyet egyébként a mai orvos uh, tudományi egyetemen tanítanak. Hát közegészség és járványtan szerű, uh, nagyon rövid oktatás van, valóban sokkal kevésbé, mint régebben. És itt visszatérünk oda, amit a, azt hiszem, hogy kettővel ezelőtti beszélgetésnél már beszéltük hogy újra fel kell tanul, találni a járványkórházat. Ez a járványkórház, ez a járványt annak egy épülete. Visszatérve oda, ahol közben Én, igen, igen, A következő gondolat ezek az az lett volna, hogy azért van követhető elv. A követhető elv az, hogy ilyen időben kizárólag az életveszélyes, a súlyos egészségkárosodással, a beavatkozás elmaradása esetén súlyos egészségkárosodást okozó betegségek ellátására marad meg az egészségügy. És ebből teljesen mindegy fogászatra visszatérve, hogy az magán vagy nem magán, az Egyesült Államokban is gyakorlatilag le van állítva a fogászati beavatkozás. Miért is? mert erőforrásokkal kell spórolni. Olyan, eh, tegnap hallottam a televízióban, panaszkodott egy Los Angeles-i kórháznak eh, az intenzív osztályos nővére, hogy eh, ők körbe telefonálják a kozmetikai szalonokat, a fogászati rendelőket, akik természetesen most nem nagyon dolgoznak, eh, hogy tudjanak adni nekik maszkot Los Angelesben. Tehát a e, forrásokkal e, nagyon e, sporolni kell, és az emberi erővel is. Ugye a, menjünk vissza megint Amerikába, e, nyilván tele volt a sajtó, én is beszéltem már róla, hogy kórházhajók jelennek meg, az egyik manhattan a másik pedig Los angeles e, Ezek pont arra vannak, ide nem covid betegek kerülnek, hanem ide egészséges, nem fertőzött betegek jönnek súlyos, akut, életveszélyes betegségekkel, hogy ott el tudják őket rátni, szemben azokkal a kórházakkal, ahova vinnék őket, és már van fertőzött, és nehéz megoldani, hogy elkülönítsék őket térben is, meg a ellátó személyzetnek hittetében is a től. Tehát visszatérve oda, az az alapelv, én értem ezt az alapelvet, de azt kérdezem tőled, már a betartását nehezebben értem, mert hogy a betegeknek a hipohondriája az adott, és most ugye az nincs támogatva, nem, mint a korábban nagyon támogatva lett volna. De az például, hogyha valaki dialízisre jár, az, hogyha valakinek sugárkezelése volt, ezt ugye más tévé csatornán itthon lehetett látni és hallani, hogy ott is akadozik az ellátás, vagy olyan jellegű tanácsokat kapnak a betegek, mintha egyébként az ő kezelésük halogatható le enne dialízis kapcsán felmerült az, hogy vajon a dialízisben részesülőknek a távolsága, az egymástól való távolsága betartható-e vagy sem. Tehát ezzel kapcsolatban kérdezlek, és aztán, ha úgy döntenek a tévénézők és a rádióhallgatók, hogy szeretnének kérdezni Bazó Pétertől, aki orvos, akkor 061-877-0877 rajta. Igen. Nagyon nehéz... Erre úgy válaszolni, hogy mindenki megnyugodjon. E, valóban az ilyen krónikus ellátásokat, mint dialízis, ezeket fenn kell tartani, hisz e, ez az, egy, az illető ember, nem akarok beteget mondani, mert de egy dializált ember az e, gyakorlatilag teljes életet tud élni, és lemélhetőleg megéri azt, hogy kapjon jó vesét magának. De hát, hogy ezek az emberek, ezeknek nem lehet felfüggeszteni a kezelését. Átszervezni azért lehet. Nagyon-nagyon nehezen. Igen, távolságot esetleg lehet. Füvezni. Innen folytatjuk. Jó reggelt kívánok! Halló. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Egy kérdésem lenne a doktor úrhoz, hogy mondják, hogy ez a meleg meg fogja ölni a vírus. Az így az vagy árt. A. Elnézést, nem nagyon lehet érteni, hogy az infraszauna, vagy fogalmam is. Ten a falus András akadémikus rendelt, ő cáfolta azt, hogy itt a hűvel kapcsolatban milyen elvárások él, joggal érhetnének az emberekben. Igen, ez ez így van. Ez inkább teoretikus, mint gyakorlatilag. Visszatérve a dialízisre. Igen. Tehát akkor átszervezed, hogy esetleg az ágyak felét használod, és éjszakai műszakot is tartasz. De meg kell kapni a betegeknek. Vagy azoknak a betegeket, hogyha határán van annak, hogy a heti dialízis számát azt növelni kell, akkor azt most nem növeled mert ezzel még érdemben nem roblik az állapota, de spórolsz egy ágyat. 061-877-0877, hogyha kérdezni akarnának. Volt még a télhízresen kis Így, valami, így, ami... így, így, így, így, a sugárkezelésről volt szó, sugárkezelés, illetve egy az, kis, kis türelem. Ég, Jó reggelt! Hello? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én a fioló úgy meg, meg szeretnék betelefonálni, Itt, vagy beszélni. Ottan van. A doktor úrral, ha Ott, lenne bán, helyben rá. Helyben jár. És kérem? Megérkezett. Igen? Igen. Túl vagyunk azon. Mondani kéne azt, amit szeretne. Ja, azt szeretném megkérdezni, hogy én a Bajcsi Kórházba járok infúziós kezelésre, mert ér, ér problémáim vannak, érszükületes vagyok, és minden öt hónapban szoktam menni kezelésre, uh -huh. és most egyáltalán nem is tudjuk elérni őket, senki nem tudja, hogy, hogy mi van, és egyszerűen itt állunk tétlenül, ami okay, még nagyon egy, fontos egy, egy lenne. Dolg. Egy dolgot tudnia kell, hogy amikor válaszol Bazsó doktor, akkor a problémájára fog válaszolni, nem konkrétan, hiszen ön a konkrét ügy, ő az ő, se az ön, se más konkrét ügyében nem kompetens, de magát azt a szituációt, amit ön felvázolt, azt szerintem érti, és fog majd válaszolni, de azt ne várja az elkövetkezendő percekben se ön, se bárki más, hogy konkrét ügyekben konkrét válaszokat tudjon kapni, mert ahhoz még annál is omnipotensebbnek kéne le. Nem, mint amilyen egyébként. Péter, tiéd azt a szó. Azt én Jó, türelm, azt... már itt is van a válasz. Igen. Tehát, ö, független attól, hogy milyen kórházba jár, ö, és független attól, hogy eléri őket, vagy sem, egy ilyen típusú infúziós kezelésben a két-három hét, esetleg egy-két hónap haladék nem jelent semmi érdelmi romlást az állapotban. Tehát ez nem az a fajta kezelés, amit fenntartanak ilyen időben. Hát, szóval ez valószínű akkor, hogy vissza fog állni? Nem mert ezt most egyáltalán nem, a lehet, nagy, nagy, nagy, Nagyon jól beszél, és azért örülök, hogy telefonál, mert ön a tipikus beteg, akit én szerettem volna hallani. A doktor úr nem azt mondta, hogy helyre fog állni, a doktor úr azt mondta, hogy most halasztható az a probléma, ami önnek van, ami önnek természetesen sokkal fontosabb, mint a doktor úrnak, de nem azért, mert a doktor úr érzéketlen, hanem azért, mert mindenkinek a saját problémája fontos. A doktor úr azt, azt mondta... Válaszat, hogy helyre fog állni tehát ez természetes. ezek a hmm. kezelések abban a pillanatban amikor a járványhelyzet engedi, azok újra fognak igen, de ennek a dátumát hmm. nem tudjuk igen, azt nem igen, hát ezt gondolom, hogy nem csak az, hogy senkit nem, nem lehet elérni ilyen. a kórházba Jó, beteg, azért, az... mert dolgoznak, hölgyem igen, majd, én ezt az, értem természetesen egy másik kérdés, hogy a, hogy lehet megoldani ilyen időkben azt, ami amúgy sem nagy erőssége a magyar társadalomnak, hogy, hogy rendelkezésre álljon információval, ebben jönnek van. Hogy, hogy nem tudnak a telefonra... Azt legyen szíves megmondani, asszonyom, hogy egy tízes skálán az, ami az ön problémája, az mennyire idegesíti? Hát engem kilencesbe biztos. És mennyire, és mennyire megnyugtató az, amit a doktor úr mond, de részint azzal, hogy halasztható, részint pedig azzal, hogy akiket keres, azok most más, önnél fontosabb dolgokkal vannak elfoglalva, miközben ön de. nincs leértékelve. Nézze, itt az a probléma, hogy a, a főorvosasszonyjuk díjas, és nem tudom, hogy visszajön-e, nem tudom elérni. Nekem és ez egy a problémám. Nem, kérem? Nem, egy, tőlem várja a választ, de nem, nem, nem, nem. Nem, nem egy Csak embernek a betegsége nem egy másik ember egy másik orvoshoz csatolt, tehát hogy a önnek szüksége van ellátásra, akkor hogyha a főorvos asszony nyugdíjas és nem jön vissza, akkor is az az osztály, azon az osztályon, el látni. Oké, de mind a kettejüknek én... szeretném mondani, és neked is, Péter, hogy ez itt egy én... érzékenyítési tanfolyam, és az időnként rá is fér. Én a, a hölgyet tökéletesen megértem, és az összes rész problémáját is. Azt én is, eddig, hogy türelem, az türelem, türelem, türelem. Én nem azt hallod, is meg... Igen, de olyan választ adsz neki, ami neki nem személyre szóló, hiszen ő meg annyi olyan részletkérdésben is vár választ, amilyen részletkérdésben most az ember nem kaphat választ, és gyakorlatilag úgy kell őt megnyugtatni, mint egy gyereket. És azért nem kapcsoltam ki a... Azért nem kapcsoltam ki... Erről van szó. Azért nem kapcsoltam ki a hölgyet, hogy egy másodperccel se érezze azt, hogy a távol beszélek úgy, mint egy gyerekről. És Péter, te pedig egy praktizáló orvos vagy, akiben van időnként olyan kiméretlenség, ami azt érzékelteti a beteggel, hogy elnézést, örre már nincs több időm, őt már kezeltem, kérem a következőt, és én most mind a kettőtöknek a bizalmával visszaélek. Nem. Nagyon én... szépen köszönöm, Féjola úr. <gül> Visszaélet a bizalmam. már Nem, én csak azt hogy hogyha nem lenne vírushelyzet, akkor is azt mondanám a hölgynek, hogy amennyiben a megszokott kezelőorvosunk valamilyen probléma miatt, nyugdíjazás, esetleg betegség, stb. stb. miatt nem tud rendelkezésre állni, az ellátórendszernek azt a betegséget tovább kezelni. Ezt, de ezt a hölgy is tudja, a hölgy most arra vár, hogy a saját mackóját adják neki vissza, nem kér egy másik macskót. Az pedig Egyes. majd, amikor elmúlik a járvány, veszély, egyszer négy szem közt elfogom neked mondani, hogy még téged is lehet érzékenyíteni, pedig hát nálad érzékenyebbet nem orda föld a hátán. De ezt majd elfogom neked egyszer mondani. Téged. De nem ez a megfelelő pillanat. Ott tartottunk, hogy sugárkezelés, és hogyha jön a hallgató, akkor, akkor ismét ö -ö -ö megszakítom. Ezeket, e, e, amely tudomásom szerint itt nem vagyok biztos. Akkor most innen folytatjuk. Jó reggelt kívánok! Akár, Manika, Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! is szeretnénk, hogy minden betegségről beszélünk, és Magyarországon a legtöbb halott kronikus krónikus betegségben halt meg. Mi van a rákos betegekkel, akiknek negyed éventekkel vizsgálatokra, Járnyek. Erről beszélünk most éppen. Igen. De mi volt a kérdés, hogy, hogy hogy milyen betegségről van szó? Nem, nem, nem, nem, nem, arról volt szó, hogy a sugárkezelésre visszatértünk, de oda. Igen. Ezeket fenntartják. Arra tudok válaszolni, és ez egy nagyon érdekes probléma, hogy az angol egészségügyben ugye most döntés született arról, hogy az új daganatos betegek, illetve azok a daganatos betegek, ahon, akiknél valamilyen terápiaváltás történne, azokat újra az Onkológiai Bizottság és a beteg együttes döntése alapján euh, mérlegelik, hogy elkezdik az újat, vagy változás. Oké, okay, és mi Magyarországon? Magyarországon euh, tudomásom szerintem beváltozás nincsen, minden daganatos betegellátását azt öö, fenntartjuk. Szervezni De hogyha például meg... valamelyik kórház, járványkórházá várják, és addig ott volt a kezelése, akkor az ő új kezelésének a helyszínéről vajon milyen módon kap tájékoztatást? Passz, erre nem tudok. Oké, okay. jó reggelt kívánok! De arra tudok, azért, azért befejezem ezt a mondatot, arra tudok, hogy folytathatja a kezelést akkor, hogyha el tudja különíteni a beteget, és nem veszélyezteti azzal, hogy egy kezelés miatt esetleg még megfertőződik a vírussal. Jó reggelt kívánok! Ha, Jó, ha nem szólal meg, akkor némat gyereknek műsors se érti a szavát. Um, 061-1. 877-0877. Péntek késő, délután a megyei kórházak mellé, Péntektől. Jó reggelt kívánok! Ha nem szólal meg, akkor nem fog. Jó reggelt kívánok, elnézést reggelt. kérek, mert mással beszélt, mikor összekapcsoltunk, azt hittem még ő beszélt Nem, már. ön van. Na, nekem egy olyan problémám van, hogy a kerületünkben lévő a szakrendelő, amiben jártam, bezárt. Nem időnként rendel, hanem totálisan bezárt. Most olyan problémám van, hogy három hónaponta kell több helyre is menni, kontrollra meg receptér. Ezt hol tudom most megkapni? Tudja, Ö, személy, te Péter. telefonon sem tud velük kapcsolatba kerülni? Nem. Egy géphang beszél, hogy milyen üzélre venjek föl, de em, nekem nincs területem, 79. éves vagyok, nem, nem értek hozzá, meg hát nincs is, uh -huh. gyerekkeim közel vannak, tehát nem tudom az ő segítségüket sem megkapni. Mert ugye az általános elv az az, hogy gyakorlatilag amennyire lehet minden beteg találkozást redukálni kell, és lehetőleg távkonzíliumban ez telefon, internet, stb. kell ezeket a... Kontorokat. Jó, de akkor gyakorlatilag mégiscsak az a válasz az illetőnek, aki most telefonál, hogy valamilyen internetes segítséget kell kérnie valakitől. Nem, nem, most nem vagyok teljesen, ez, ez most konkrét, annyira konkrét, hogy nem tudok rá válaszolni. Hát. Lehetséges, lehetséges, hogy a, csak a szerencsétlen családorvos is most a telefon végén lóg, vagy betegeket vizsgál. Valószínűleg van egy olyan telefonon, minden érhetőek, Vagy esetleg a családorvos fel tudja írni, itt visszatérünk az a recettet, hogy e receptet, hogy elreceptet írnak, és ahhoz nem kell megjelenni. És ahhoz nem kell interneten lenni az úrnak, mert ahhoz az orvosnak kell elérnie az internetet, és akkor az úr elmegy a patikába, és a tajszámával igazolja magát, és megkapja a receptet. Tudom, hogy ez nem tudományos kérdés, de mégis haza arra kéne válaszolnod, hogy egy ilyen helyzet azt mutatja, hogy korosztálytól függetlenül, anyagi helyzettől függetlenül mindenkinek internet elérhetőséggel kellene rendelkezni, mert van olyan helyzet, ahol olyan szituáció jöhet létre, ahol egyébként a helyzet nem kezelhető, akkor arra válaszod az lenne, hogy igen? Hát inkább az, az hogy igen, ez és ehhez azért jönne egy olyan gondolat, amit el akartam mondani, hogy ennek a, a mobíliának, annak, hogy a mobilon élünk, annak, hogy internetben vagyunk, abban, hogy a virtuális valóságot annak adott esetben pont a haszna is van. A dél-koreai példa azt mutatja, és ez egy kicsit válasz arra, amiről most beszélgetünk, hogy ők azért tudták a nagyon hevesen induló járvány eléggé látványosan megfékelni, tehát ott lecsengőben van, nem vége van, hanem nem elapul a görbe, ahogy ezt mondani szokták, azért, mert rájöttek, hogy hoppá, itt, itt gyorsan kell lépni, az összes panaszos tünetekkel rendelkező betegnek a mobil, ja, mobil forgalmát, a mobil GPS forgalmát csekkolták, és minden kontaktját végigvizsgálták és karanténozták. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Lányomnak saját maga által diagnoszt. Lányomnak, jó Lányomnak saját maga által diagnosztizált. Elnézést azt hogy hogyha magát hallgatja, akkor nem fogunk sokáig beszélgetni. Állat, revess, ne a kérjem jogiállat. bocsánat, hogy csak automatikusan neked, mert önmagára reflektál, igen? Jó, tehát a lányomnak saját maga által diagnosztizált gerincsérve van, ezt szeretném megerősíteni, vagy, vagy kizárni, de egy MR vizsgálatot mm -hmm. nem tud elérni, mm -hmm. mert a kerületi mm -hmm. rendelő, a 13. kerületi, az ugye be van zárva. Mm -hmm hogy ilyenkor hova lehet fordulni, mert ugye nagy fájdalom uh -huh. van, a tapas, fájdalom, csillapító, hát ez ugye nem Köszönöm, a doktor ha valami, ezért ehhez biztos, hogy ilyet fog tudni válaszolni. Végre. <gül> <gül> <gül> ettől, ettől természetesen nem biztos, hogy boldogabb lesz, hogy mit mondok neki. Azt, hogy valakinek pockonségvel van, vagy nincs, illetve azt, hogy ehhez az ember kell, vagy nincs, ez, ez egy eléggé bonyolult kérdés. Az, hogyha az MR igazolja, hogy valakinek sérve van, és az illetőnek fájdalmai vannak, panaszai vannak, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy a megoperálják, nem csak ilyen háborús időkben, hanem különben se. Tehát az MR elmaradása az nem fogja értemben Sökkenteni az ő gyógyulási esélyeit. Lehet-e venni, mert vannak a privát emerek például még nyitva vannak, de egyrészt nem az a kedves lánya indikálja magának a vizsgálatot, hanem egy orvosnak meg kell vizsgálni. Hát, és annak kell azt mondani... Kell ja, de azt mondja a hogy, hogy szeretne valakit, aki megvizsgálja, és utána hát, elbönt. És akkor mondok, mondom tovább. E, ha nincsenek ideggyógyászati tünetek, nem panaszok, fájdalom, hanem tünetek, e, nem bénul a lába, nincsen valamilyen ülítési zavar, a elakadása többi, stb., akkor, és most bekövezenek meg, akkor csak a fájdalom, a panasz, és azzal további foglalkozás nem történik. Okay. tételezzük nem fel állját. azt, mondjam, hogy ő szó szerint át tudja adni azt az üzenetet, amit önnek elmondott Bazsó doktor. Az ön véleménye szerint ezzel megnyugtatná-e a lányát? Ja, de nem valószínű. Köszönöm szépen. Azt kérdezem tőled, Péter. Jö, de még azért befejezném annyiban, hogy a szakintézményekben jelenleg nem szabad potkolónk sérület. Ezt, ezt, ezt, ezt én értem, csak azt akartam tőled kérdezni, és ez visszatérő kérdés lesz, hogy vajon a koronajárvány, a koronavírus járvány egy megfelelő eszköz lesz-e, ha kellő ideig tart ahhoz, hogy részint a hipohondriát visszaszorítsa, részint pedig azt az egyéni érzékenységet, amit a betegek eddig a saját betegségükkel kapcsolatban tanúsítottak, és amire eddig az egészségügy lehet, hogy nem volt tekintettel, de közben az elvárás, hogy legyenek tekintettel, mégis megvolt. Erre majd később fogsz válaszolni, mert vannak ennél fontosabb kérdések. Jó reggelt kívánok! haló jó napot kívánok, Ed, beszélek. én beszélek, és szeretném megkérdezni, hogy 15-szer műtöttek érszükülettel. Fél évente kapok infúziót, és ezt már 19-én kellett volna kezdenem, de nem tudom. Szóval szerint ugyanaz a válaszom, mint a hölgynek, aki a Balcsi kórházba ugyanezért szeretett volna menni. Hallotta? É, nem, nem hallottam. Ő, tehát ezeknek a, az infúzióknak az időben való eltolódása nem rontja az önállapotát, tehát meg fogja kapni, ahogy lecseng a, a ö, ö, járvány, akkor biztos megkapja. Értem, köszönöm szépen. Kérem, hogy, meg, hogy megértse, hogy mit a, azzal az ijetsége ellenére, mit nyerezzel, azt nyeri, hogy egy ilyen nem feltétlenül szükséges beavatkozásra, hogyha bemenne egy kórházba, lehetőséget adna arra, hogy esetleg ön megfertőződjön, És nagyobb baja legyen, mint az infúzió elmaradásában. Értem. Értem. Jó. Köszönöm szépen. Kérem. Én is köszönöm szépen. 061-877-0877. Megpróbálhatsz válaszolni a kérdésekben, hogy valószínűséggel fogja hogy Nagyon jó lenne, hogyha valami egyrészt egy társadalmi, ez... de már nem is tudsz válaszolni, jó reggelt kívánok jó reggelt kívánok én csak az előbbői 79 éves úrnak szeretném mondani ne akarja de... neki mondani, köszönöm szépen szakértőnek itt van egy ember, az Bazsó Péter azon kívül más szakértőnél nem tartok igény. de lehet, hogy a hölgy hasonló helyzetben van. de nem, nem, nem Péter, ebben elég jó. nagy gyakorlaton van itt te rendelsz, ha nekem van kérdésem arra se válaszolhatsz, ha van nézői kérdés jó reggelt kívánok jó reggelt, kívánok! Halló, Deák László vagyok, és azt szeretném kérdezni, hogy nekem sugárkezelésem volt, és utána a három havonta injekciót kell kapnom, uh -huh. hogy ezért bemehetek-e a kórházba, mert kórházba kapom. Uh -huh. a, ambulanc, a kórház ambulanciáját Igen, kapom. Igen, uh, megint általános választ tudok adni, nyilvánvaló van egy onkológiai kezelő orvosa. Igen, de az 65 e éves elmúlt sajnos. Uram, nem, van egy, valamikor egy kezelő orosz. Ja, aki meg tudja mondani azt, hogy e, igen, most kell menni. Jó, de, de ha őt nem éri el, el, mert 65 éves elmúlt is nincs de, bent. De, de, de telefonon el lehet Vagy az osztályt, ahol, tehát uh -huh. mindig az osztály gazdája uh -huh. beteg. Tehát a, ez, ez nagyon fontos, mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy hozzánk ragaszkodnak betegek, akik hozzánk ragaszkodnak. Uh -huh. Ez is neki. De igaz, és arra is kell törekedjünk, hogy, hogy lehetőleg minél többen hozzánk ragaszkodjanak, de végső soron az ellátó intézményhez tartoznak. Uh -huh. És még egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. A nejem az ápolónő volt. Hogyha ezt fölírhatják-e esetleg a felhőbe, és a fiam elhozná a patikából, mert ugye én is már 70 fölött vagyok, igen, és a nejem beadhatná-e. Nagyon-nagyon ez egy olyan gondolat, amit érdemes itten nyilvánosságra hozni, igen, tudunk segíteni azzal, hogyha valaki meg tudja oldani a saját problémáját. Ehhez viszont az kell, hogy ismerni kell a gyógyszert, és ismerni kell azt, hogy lehet-e beadni ilyen mm -hmm. között. Tehát megint a kezelő... Köszönöm szépen a kérdést. Jó, ugye, a, ugye azért azt mutatja a mi sorozatunk elsősorban a hallgatói telefonok révén, mert mégiscsak ők hozzák be az életet, és én csak kevésbé, hogy azért sok minden elvileg megváltozhat majd a koronavírus járvány után, akár e, nem is az, hogy jó irányba, hanem hogy praktikusabb lesz, de hát egyenre múljon el. Jó reggelt kívánok! Adásban van. van. Robert úr, Robert de most elnézést mondani, aki én a problémáját, mert már nagyon kevés idő van. Egy kérdésem ennek, hogy a doktor úrhoz, hogy édesnyelmi dohányzik, és hogy a dohányzás elleni tapaszt lesz, az segít. Át, vagy, de szem, de az ha dohányzás elleni tapaszt vesz, akkor segít az a miben? Hát, hogy lefogjon a dohányzás. Hogy... A koronavírusról beszélgettünk szerintem, nem a dohányzásról. Tehát a, a, a válasz az, hogy a dohányzásról a koronavírus járvány idején, és attól teljesen független is jó, ha leszokik. Igen, egyetértek. Nem én ezt most én kér a... kérdeztem. Ja? Nem, nem vállalok rendelés egy, helyettet, Péter. Én tiszteletben tartom egy, egy, a te pozíciódat. Egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy, egyébként jó, hogyha leszokik. Minden embernek jó, hogyha leszokik a szembedélyeidől. Utolsó kérdés a mai nap folyamán. Jó reggelt kívánok! Jó napot kívánok, Szefessi Zsuzsa vagyok. Érdeklődni szeretnék a gerincgyógyászati dolog miatt, mivel már meg is szünt maga a gerincgyógyászati intézmény a 12. kevet királyhágó utcában volt. Most mit tegyünk, mert már itt lenne ez a bizonyos fél éves injekció. Beadhatja ezt házi orvos tartozkodási helyen. Le kéne halkítani amin hallgat bennüket, vagy néz. Igen, Péter? Igen. É, é, é, é, é, van egy általános válaszom, Ég, most én is nagyon hallom. Igen, mert is húztam az illetőt, mert hogy nem ö, engedelmeskedett. Be, be, Beadhatni a háziorvossz, azt nem tudom, nem tudom, hogy milyen gyógyszerről van szó. A gerincgyógyászati központ nem szűnt meg, a gerincgyógyászati központ működik. A gerincgyógyászati központnak egy emelete és az intenzív osztálya alakult át járványkorházzá, ahol még nincsenek betegek. Tehát velük föl lehet venni a kapcsolatot, és meg tudják mondani azt önnek, hogy ö, mi a gyógyszer, és beadhatja a családorvos. Ö, erről az most gondolatja, a családorvosok nagyon-nagyon le vannak terhelve, nem tudom, hogy ezt meg tudják e csinálni. De mindegy, meg kell tudni a gyógyszert, és a, a, azt, hogy ezt beadhatja az orvos. A gyógyszer pedig rajta van az jelentésen Jó, ja, köszönöm szépen. Um, hálásan köszönöm a segítséget, amit nyújtottál. E, nagyon szerint mondhatok két mondatot, mert Kettőt. szeretnék azért, igen, e, hogy... Látod, én, én is tudok szörőszívülön. <gül> Úgy is több lesz. <gül> Tehát kellett biztos. Lászomni, egy kicsit a fény a dalgut vége. Tehát vannak olyan országok, eh, ahol lapul a görbe, egyes pont. Eh, a legfontosabb ennek a lapításnak az elérésében ez az egyéni izolációnak a szigorúan vétele. Eh, szájmaszk igen, nem. Aki tud hordjon szájmaszkot, ha hozzájut, eh, és nem egy egészségügyi intézményből veszi el, hogy ott ne tudják használni, mert csökkenti a valószínűséget. Négy a John, Johnson és Johnson, ezt nem reklám lehet mondani, elkészítette a szóltóanyagot, engedélye van arra, hogy szeptembertől emberfázis egy kísérleteket végezzen, és előreáthatóan jövőre lesz szóltóanyag amit profit nélkül fognak eladni. És nemtől öt Magyarországra is megérkeznek azok az antitest alapú tesztek, amik azt tudják megállapítani, hogy az illetőben kialakult-e a védekezés, illetve az ellenálló képesség a koronavírussal szemben, ez azért nagyon fontos, mert akikről tudjuk már, hogy ellenállóak, azokat még könnyebb szívvel lehet az egészségügyi dolgozók közül beteni a frontvonalba. És az utolsó, amit üzenetnek mondani akarok, hogy a, a, az, hogy látjuk, hogy a halálozási arányok, mindig halljuk most, hogy itt megint egy halott, nálunk megint volt két halott. Ki az húsz halott. Igen, azt is tegyék hozzá a gondolkodásukba, hogy sajnálatos módon, ugye természetes, hogy most kezdenek a halottak megjelenni, hisz ezek nem most lettek betegek. É, persze van kivétel, ha ezek már mondjuk egy hete lélegeztetik. Oké, okay, Péter, egyrészt el kell köszönöm, másrészt az illető nagyon aktív, is én ezt értékelem, mert én is erőszakos vagyok. Azt írja tisztelt uram, csak azt szerettem volna kérdezni, a dohányzás árt, főleg a vírus idején, ha vesz tapasztal, elvileg hat, az árt neki vagy sem. Magyarul ugye tap. Biztos, hogy nem. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Mindenki, aki a családtagomnak a legjobbakat kívánom, most népszerint nem sorolnám fel őket. Igen, én is mindenkinek kellemes túlélést kívánok. Szia Péter, jövő héten ismét! Szia. Szia! Bazsó Pétert hallották, közben valamit megnézek, hogyha hértetlen le van az internet. Na, az lesz jobb, majd, amikor az internet... De ezt be se fejeztem. Igen, húszra nőtt a halálos áldozatok száma Magyarországon, igen, nagyon szívesen, Uram. Igen, 525-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Jöreget lehet. A vonalban Duraneli Péter. Péter két részre lesz osztva a beszélgetésünk. Durrán 10 perc múlva elköszönök a tévénézéktől, ahogy a Kossuth Rádióban, a Dankó Rádió hallgatóitól szoktak elköszönni, és utána folytatjuk a beszélgetést. Um, ha ránézel a koronavírus sújtott, a gazdaságra, és akkor majd eldöntöd, hogy Magyarországra akarsz nézni, Európára akarsz nézni, Kínára akarsz nézni, az Egyesült Államokra akarsz nézni, vagy a világra, akkor mit látsz? Nem túl sokat. Uh, abban az értelemben, hogy uh, aki távolról tekinti, ő mindenki csak azt látja most, ami őt, ér, ér, őt érinti. Tehát ilyen adott szinten nagyon-nagyon kevés dolgot lehet. Látni, hiszen a, a, gazdaság a gazdasági adatok a statisztikai adózgyűjtése a legfrissebb is egy hónapos későssel jön ki, de jelenleg két-három hónapos későssel jönkeznek meg. Bizonyos, egyes országokból bizonyos jelek vannak, ugye ez, ami elég nagy port vett fel az, már azok körében, akik gazdasági adatokat bármilyen szinten is figyelnek, hogy az Egyesült Államokban egy hét alatt 3 millió munkanélkül regisztrált, ami, amire soha nem volt példa, ha ezt főrajzoljuk egy Milyen ilyen. Dolog? Egy hét, hát egy hét alatt. Uh -huh. Tehát, hogyha hát felrajzoljuk egy ilyen grafikonra, akkor, akkor ez egy ö, olyan volt amit soha nem láttam. Ilyért nem a olyan válságban sem. Ö, tehát azt csak azt tudjuk, hogy ez brutális azt tudjuk, hogy egy csomó mindent még nem láttunk. Nyilvánvalóan, aki a saját bőrén nézi, az azt tudja, hogy nála az ő mikrokörnyezetében mi történik, és ez, ez sok esetben Jó, de akkor azt kérdezem tőled, ez... tőled, hogy te, aki egyébként is abból élsz, hogy letapogatod a világot, csak mindig más-más foglalkozásban, te most éppen mit tapogasz le a világon a koronavírus járvány idején? Ehm, az, azokat azokat nézek, próbálok nézni, hogy már ami úgy Bloomberg persze felrendelkezésem rá, hogy a forgalmi adatok hogyan változnak, erről próbálok olvasgatni, hogy hogyan változik a, e, ugye a városi forgalom, ahol látjuk, hogy van munkanélkülségi valami szintű munkanélkülségi adat, akkor azt próbáljuk, de adatszinten még, még így nagyon-nagyon kevés áll. áll ugye rende. te adatszinten kezdtél el dolgozni az elmúlt időben, az adatszinten való szolgáltatás, amiről beszélsz, az most lelassult, vagy olyan mérvű átalakuláson megy át, hogy az embernek először meg kell tanulni annak a módszertanát? Ne, nem, hát itt ugye statisztikai adatgyűjtésről van szó, ez ami a gazdasági adatokat illeti első helyen, abban nagy változás nincsen, van az vállalkozásoknak az a szolgáltatási kötelezettsége mindenhol a világon, Ezt begyűjti, a, és az államnak is saját maga felé. Ezt begyűjti a megfelelő szervezet, és aztán is publikálja. A legfrissebb adatok, tehát amelyek a legnaprakészebbek, azok jelentően fel megkérdezéses adatok, tehát egy, egy szervezet megkérdezi erre nagyon sokszor szoktam hivatkozni ezekkel a úgynevezett bizalmi indexek, ahol effektível megkérdezi egy szervezet, erre kialakult ö, ö, valamifajta általában non-profit szervezet, hogy, vagy akár profitorientált, hogy hogy a vállalkozásokat, hogy mit látnak, ezek nagyon egyszerű kérdések. Sok vállalkozást kérdeznek meg, a sok egyszerű kérdést összegzik, és akkor ebből viszont nagyon ö, jó kép alakul ki, vagy egy ilyen, ilyen pillanatfelvétel arról, hogy egy bizonyos fontos szegmásra mi történik, ezek általában rendelések, és ez a legfontosabb. Egy cég életében a legfontosabb a rendelés. Ha van rendelés, megy a biznisz, ha nincs rendelés, nem megy a biznisz. És most azt látjuk, hogy ebben a más hónapban ez, ez soha nem látott ennek a, ezek a felméréseknek az életében soha nem látott egy havi romlást mutatott. Tehát még a pénzügyi sem volt ez a fajta ez a fajta egyhónapos viccelsés. A nap, De ez a és ez micsoda? Az, hogy a rendelések. Tehát, hogy milyen sok vállalkozás mondta azt, hogy nála a értékesítési kilátások, a rendelések azok egyik hónapról a másikra rosszabbottak, vagy nagyon rosszabbodtak. Tehát ebben úgy szokták megkérdezni, hogy sokkal jobb, jobb, ugyanolyan rosszabb, sokkal rosszabb. Egyszerűen egyszerű. egyszerű lehet, ha rossz a kérdés, ne válaszolj rá, ha kijavítható, akkor, akkor magadban javíts ki, és válaszolj rá. Volt arra nézve modell számítás, ami most van? Nincs. Nem volt, nem, volt. nem lehet, szerintem. Ö, Mert ugye bennem, mint, most már azért elég jól beszéljük egymás nyelvét, én rendszeresen játszok azt, országúton vagy máshol, korábban kerékpárral is előfordult, azt már viszonylag régen üztem, hogy az ember begyorsít, mondjuk egy benzinkútnál, és akkor az a kérdés, hogy elgurul-e addig? Ismered ezt az effektet? Ja, a kérdés az, hogy most, amikor levetted a lábadat a gázról és gurulsz, akkor nagyjából érzékelhető vagy érzékeltethető el, hogy meddig gurulsz el? Meddig gurulunk el? Hova gurulunk el? Elgurulunk-e a benzinkutik, és ha nem, akkor mi van? Ugye az a, az a metaforában az a. a az ér el a valós, azt ér el a mostani helyzettől, ugye, hogyha az autóval vagy elgurulsz, vagy nem, és ez egy igen-nem, ez egy fekete-fehér helyzet. Most ugye a gazdaságban olyan nincs, hogy ne lenne gazdaság, mert van, olyan nincs, hogy nem működik, mert működik. Kérdés, hogy hogy, és kinek hogy? Tehát nekem konkrétan, ugye egy tárgyzéből dolgozom, hát itt aztán annyi munka van, mint a mert a Félország interneten lóg, hát van, ezzel sok munka van nálunk, de van, akinek elmentek a vendégei, vagy azért, mert elmentek a vírus miatt, vagy azért, mert elmentek a vírusra adott reakciók miatt. Hát kimész a városba, én ugye most gyakran nem járok, de egyszer-egyszer voltam az elmúlt két hétben, hát olyan a forgalom, közben, nap napközben Budapesten, mint egy kánikulai vasárnap délelőtt. Nyáron. Hát, vagy még olyan sem. Tehát, hogy azért ez, ez, ez sok mindent elmutat, és nézegettem, ugye most nem, nem, benne a városba, ha bemegyek, akkor most autóval szoktam menni, de mindig nézegettem, hogy hányan ülnek a senki, szinte senki. Itt járt mellettünk a 22-es busz, ez mindig tömve van, néhány ember lézen rajta. Ez is sok mindent elmond. Igazából nem mondja el, hogy mennyi, mennyi van, csak azt mondja, hogy mi van. Tehát, hogy ez igen, ez nagyon más. Beszéljünk arról, vagy beszéljünk-e arról, hogy ilyenkor az államnak milyen feladata van? Nagyon érdekes kérdés. Egyrészt, hogy milyen feladata van, és utána ezeket a feladathoz ellátott eszközöket aztán hogyan is miként fog használni. Ugye első feladat, hogy erre múlt héten volt szó, az életvédelme. Ennek ugye alárendelünk mindent, ezért inkább el, ezért következik be az a helyzet, hogy egy csomó vállalkozás már elmarad a bevétel. Az elsődleges cél teljesítését szolgáló eszköz, tehát ez a féle korlátozások és, és karanténjára intézkedéseknek a mellék kell kezelni, ez a második feladata, és ezt próbálja kezelni. Itt ugye az van, hogy a vállalkozásnak nincs bevétele, ez mit fog csinálni, alkalmazkodik. Mivel tud alkalmazkodni? A legegyszerűbben azzal, hogy nem fizet bért mert úgy sincs szüksége a dolgozókra, de dolgozókat elbocsátja. Tehát, hogy a legfontosabb feladat ebben az esetben, hogy ezt a hatást valamilyen formában dompítsuk és szétterítsük, ne csak a munkavállaló viselje ennek a terheit, hanem viselje, jön a vállalkozás, valamilyen szinten a munkavállaló és viselje, hát a, a közösség. Azt nem mondom, hogy állam, mert nem létezik állam, adófizetők vannak, Szépen, a Jó, ugye az előbb azt kérdeztem tőled, hogy volt-e e, erre nézve modell, ami most van. A kérdés az, hogy az állam rendelkezik -e nem protokollal, hanem valamiféle forgatókönyvel e, amit ilyenkor tennie kell. E, ből politikai kérdést csinálnak, én biztos, hogy a veled való beszélgetésben nem csinálok veled erről politikai kérdést, hiszen egyébként a politikázálás, az aktuál politizálás sajnos vagy nem sajnos megfelelő rész aláhúzandó nem szűnt meg, és akkor, amikor egy állam lehet az konkrétan Magyarország valamit még nem tett meg, vagy másképpen tett meg, akkor pillanatok alatt hivatkozásá válik egy másik ország, ahol ezt tették meg, és azt tették meg, a viszontválaszban pedig elhangzott hogy lehet, hogy ezt tették meg, de azt tették meg, de közben viszont uh, itt meg ott uh, ilyen uh, veszteségeket szenvedtek, és mielőtt válaszolnál. Elköszönnék a Spirit TV nézőitől abban a reményben, hogy holnap reggel ismét találkozunk. Minden nap műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem értik ezt a szlogent, akkor majd egyszer koronavírus járványon kívül elmagyarázom. Most felesleges lenne. Ma 2020 április elsője szerda lesz egész nap, de 47 másodperc múlva magamra maradok a rádió hallgatóimmal, illetőleg azokkal, akik ezt interneten hallgatják, és a Duronelli Péterrel való beszélgetés ott fog folytatódni. Ha bárki meg akar találni, adott esetben jelentkezik, mint orvos a civilapályához, személyes jelenléttel szombat este hétre, döröpont, tehát kisdkísérpont, fialajanos és akkor rövid szünet, és aztán folytatódik a műsor. Figyelek, Péter. Ja, hogy közben mondtottam tovább. Igen. Ö, hol tartunk? Ja, hol hogy tartunk, csinálom, hogy bának? egyébként, tehát hogy van-e az államnak valami forgatókönyve, mert én az elmúlt időben a Magyar Nemzeti Bank honlapján vesztem el, de onnan csak kérdéseket fogok tudni feltenni neked, meg hirtelen nem lettem pénzügyi szakértő, hát. mint az, amit olvastam, azt nem értem jobban, mint hogyha nem lenne koronavírus járvány. Egyrészt van forgatókönyve, hiszen ami most történik a víussal, az olyan, mint ha valami biológiai hadviselésnek a csapása érte volna az országot, és az ilyen hadviselési csapásokra különböző protokollokat már dolgoztak ki egyébként. A, már stilfalkorunkban is voltak ilyen protokollok a nép meg a védelmi társzánál, tehát ez, ezek vannak, és részben ezeket is tesszük elő szerintem. Tehát van egy ilyenfajta védelmi protokoll. Gazdasági protokoll értelmezően nincs, hiszen azért erre nem készült, Ilyenfajta dologra nem készül. Nem is nagyon szoktak lenni egyébként ilyenfajta ilyen gazdasági protokollok. Ezek mindig az adott helyzetben jönnek elő. Valószínűleg egy 2008-as jellegű pénzügyi válságra létezik protokoll a pénzügyi hatóságoknál, hiszen egyszerűen csak előleszik azt, amit akkor csináljuk, és próbáltjuk túlélni. Itt nem, most kidolgozás alatt van valami. A nagy csínadrosszával bejelentették, hogy be fognak jelenteni valamit. E, azt tudom, hogy a portfólió lehozta, hogy a kereskedelmi iparkamara már valamifajta megoldás keretetben már gondolkozott. De ennek ez lesz a fókusa, hogy, hogy abból indul ki, és csak abból indulhat ki per címulat, hogy van egy átmeneti válsághelyzet, Ebben az átmenti válsághelyzetben elbukhatnak azok is, akik egyébként működő üzleti modellrel tehát próbáljuk meg visszelet tartani azokat, akik e, egyébként... De ez tudnám, eltérő abból adódóan, hogy mindenhol vannak helyi specificák, vagy ez hogyan van? És ugye minden kormány a saját adófizetőinek a pénzéből gazdálkodik ebben az esetben, tehát ez nem uniós költségvetésből meg. Én nem több fogva egy nemzeti hatáskörben dőrel. Lehetne ez egyébként, hogyha, e, tehát hogy ez lehetne uniós hatáskör, vagy ez a mostani helyzet objektíve is azt igényli, ami most van? Nem tehát ez elég most, ez jól. most, igen, tehát, tehát hogy nem arról van szó, hogy az nem működik, hanem arról van szó, hogy ez akkor is jobban működne, hogyha egyébként az uniónak erre lenne rendelkezési terve. Hát ha lenne rendelkezési terve, és csak azt elővennénk a fiókból azt, amit már megszavaztunk, és erre ez akkor működne, de nincs ilyen, hanem szavazni kellene, és akkor azt tudjuk, hogy ez egy ilyen hatású dolog azért több éves egyeztetés, eredményeként születik meg. Jelente bármit ilyenkor bizonyos bevizáknak az árfolyam elszabadulása, illetőleg ha jelent, akkor mit? Két dolgot jelent, az egyik az az, hogy hogyan változik meg az adott helyzetben az adott devizáraható gazdasági erő. Nagyon egyszerű példa van egy exportvezérelt ország, az export az jellemzően erősített devizára, uh -huh. hiszen sokat exportálok, az tök jó, mert hogy exportálok, eurót vagy dollárt kapok, amit folyamatosan konvertálok vissza a hazai devizára, mint hazai vállalkozás, tehát devizát adok, hazai fizetősztött teszek. Ez így működik, amikor minden rendben van, és amikor ez nincs minden rendben, akkor nincs export, megszűnik ez a kereslet a saját deviza irány, és akkor elszáll az árfolyam. Tehát, hogy kereseti kínálati viszonyok változnak meg. fundamentálisan, tehát a gazdaság működéséből adódóan. Ez az egyik. A hatása milyenkor érvényesül. A másik az, hogy egy, egy, egy országnak, hogy egy devizának a kilátásaira van kapcsolatban, többféle vállalkozások vannak, erre pozíciók nyílnak meg. Tehát azt mondják, hogy én veszek mondjuk forintot, mert azt gondolom, hogy a forint az egy erős lesz, vagy veszek kórai vont, mert az is egy kórai egyek volt az életgazdaság. És akkor most azt látom, hogy az egész dolog a földbe áll. Ö nincsen türelmem arra, hogy ezt a pozíciót tartson, és csak veszteségeket szenvedek el, és akkor elkezdem leépíteni az otthoni befektetéseknek. Eladom a forintot, eladom a kóra. Jól, Ez te tekíthető két, le az görbének, hát. vagy sem? És is, is. Az utóbbi helyzet azért az nagyon függ attól, hogy, hogy egy adott történetre hányan ugrottak rá, néha teljesen agyatlanul, és épülnek ki olyan befektetési pozíciók, amik egyébként ennek hosszú rövidtávú kihatása van-e? Nyilvánvalóan van, de mi? Hát uh, igazából rövid távú kihatása van az utóbbinak. E, Nyilván az, hogy gyengül az adott deviza. Hosszú távú kihatása inkább annak van, hogyha egyszer véget ér ez a vírus stressz, mind a, a vírusnak a közvetlen, mint pedig a szabályozói közvetett hatása akkor ez az új egyensúlyon ideál, egy új világrend, az milyen lesz? És nekem egyébként az a, az, a, az, a, az, az elmé, az a fixa ideán, hogy, hogy ez a mindent minden ki szervezünk és a termelési lánszott, ö, a, a bemelelő tevékenységeket, ilyen atomizált kis mini tevékenységekre bontva a világ szertes, különböző részeire szerte, mondjuk is utána a, a részvégtermékeket, a-ból, B-b, B-ből, a többi exportáit is, majd a végén valahol valaki a komplex végterméket megkapja, amit száz országba csináltak, hogy ez a modell, most nagyon letszerű, de hogy ez a modell ez alapjában változni fog, és sokkal lokalizáltabb lesz a termelés, és azok az országok, amelyeknek ebből a végletes kiszervezési, termelés kiszervezési, kampánynak a nyertesei voltak, a visszarendeződésnek a ez nem És ezt nem fogja befolyásolni az, amire egyébként korábban hivatkoztak, hogy X és Y országban sokkal olcsóbb a munkaerő. Nem, mert Tehát az a sok hatás, ami most van, az jelentősen, minőségileg felülmúlja azt a szempontot, amit én most említettem. Biztos, hogy ez egy fontos szempont lesz, de nem az egyetlen szempont tehát az ellátás biztonság az ilyenkor, az ilyenkor előttér. De akkor azt kell, hogy megkérdezzem Péter, hogy én joggal feltételezene azt, hogy te, aki egyébként rit ritkán szoktál szélsőségesen fogalmazni, és ritkán szoktál vészharangot kongatni, azt a sokkot, amit most a gazdaság, az a sok, ami most a gazdaságot éri, az közelebb van a tízhez, mint az öthöz. Én abszolút, tehát hogy ez most ez, ez, tehát ez hogy az emberek nem mennek ki az utcára és nem vásárolnak, és tényleg csak a létszükségletekig elégíti ki mindenki. Azóta, hogy, a, hogy az emberiség nem a mindennapi túlélésént küzd, mind az összes milliárd ember, aki éppen él a Földön második ipari forradalom óta beszéltünk arról, hogy már nem mindenki a, mindennapi, a következő évi megjelhetéséért küzd. Azóta ez nem fordult elő, hogy csak a létszükséget, tehát a legszükséges legszükségesen dolgokra költünk. Igen, de te azt mondod, hogy ez a járvány elmúltával, a sok hatás elmúltával nem azt jelenti, hogy minden visszarendeződik, hanem hogy számtalan dolog fog átalakulni a közeljövőben. Én aggolom, hogy számtalan dolognak kellene átalakulnia, hogyha én egy egy óriási komplex vállalatot vezetnék, hogy annak a vezetéséhez hozzá tudnék szólni. Én biztos, hogy azt a véleményt képviselném, hogy a termelésbiztonság és az ellátásbiztonság Go, a olyan kell lenni, Jö, de te, aki matematikai szóval képletekben sokkal szóval járatosabb, mint én, mit fogsz válaszolni annak a kérdésére, aki azt mondta, hogy a spanyolnál, ha is tudom is én, x évvel ezelőtt volt egy generáció, tehát nincs már olyan generáció az életben, amelyik ezt megélte, nincs matematikai számítás arra nézve, bár lehet, hogy van is, akkor tévedtem, hogy a következő járvány mikor lesz, mi érdekemben állna nekem alapvetően struktúrálni azt, ami az elmúlt időben így. Ki, vagy erre az a válasz, hogy, hogy nagyobb a kitettsége annak, hogy ez megismétlődik? Vagy egész egyszerűen ez a sok most független attól, hogy megismétlődik-e, vagy sem, ezt kell, hogy eredményezze? De van egy ilyen mondás, ami magyarban emlékezik, azt hiszem, az angolok szeretik ezt használni, ez a General always fight the last war tehát, hogy a tábornokok mindig a utolsó a háború. háborút próbálják újra lejártani Eddig a világtörténelemben ez volt, és ez egy természetesen emberi reakció, ami velünk megtörtént, és mondjuk nem jó, az ellen próbálunk védekezni. Ha nem lesz járvány, ugyanúgy, mint Spanyol Spanyoljnálsza járvány nem volt 100 évig, lehet, hogy 2120-ban ugyanígy betaknjon a világgazdaság. ha addig nem lesz ilyen. De szerintem most ezzel ez ellen fogunk, fog, lesznek védekező reakciók, hogy, hogy az ellátási lánc ne legyen ennyire ennyire béna, hogy lebénni. E és ez egy jó kérdés, hogy egyébként az Európai Uniós a kell belül, ami, ami gyakorlatilag az egyetlen nemzeteken és határokon átívelő rendszeres, politikai egyeztetési kör, hogy, hogy lesznek-e olyan szöretések, hogy egy egységes ö, járványügyi és ellátásbiztonsági szabályozás, lehetőséget adjon arra, hogy a határok ilyen esetben sem záródjanak le. Ebben az esetben az Európai Unió, a határokon tengeren túra kiszervezett termelési tevékenységeket, lehet, hogy az Unión belül sokkal jobban el tudják osztolni a vállalkozások, és egyébként ebben az esetben azok az országok, akikben ebben az unión belül részt vesznek, egy ilyen egyeztetésben is megfelelő bizalmat alakítanak ki maguk körül, ennek a nyerteseinket. Oké, okay, ha így nézed madártávladból, miközben nem tudod, de megpróbálhatod az Európai Unió működését az elmúlt időszakban, akkor egy szervezet vagy szervezetlen működést, egy, egy kapkodást vagy egy viszonylag gyorsan reagáló működést láttál az elmúlt időben? A vírusügyben? Hát ahogy, ahogy reagálta arra, hogy a hétköznapi életet szervezni kell, mondok egy egyszerű példát. Magyarországon átmenetleg hoztak egy olyan szabályt az országos tiszti főorvos, hogy a kamionosok, a magyar kamionosok átlépik a határt, akkor két hétre önkéntes karanténba kell vonulniuk. Ezt talán pénteken, múlt hét pénteken hozta meg ezt a döntést az országos tiszti főorvos, amit Palkovics László miniszter hétfőre már felülbírált eh, nagy valószínűséggel, arra való tekintettel, hogy olyan mértékben bénult meg az áru ellátás, amire az országos tiszti főorvos nem volt tekintettel, ugyanakkor amire az országos tiszti főorvos tekintettel volt, arra nem volt tekintettel Palko és László, hiszen mind a kettőjüknek más-más szempontja volt. Ez egy hazai példa, de más-más példát lehetne találni az unió más tagországaiból is. Ezek kardinális vagy kardinális talaj jelentőségűek? Konkrétan ebben az esetben én tökéletesen értem, hogy mi történt, és kinek mik voltak a, a, a tisztik orvost, és ami nem érdekelte csak a járvány, és a, mondjuk azt, hogy az emberi életvédelme. A miniszter pedig azt mondta, hogy oké okay, rendben, de azt tudjuk, azért annak legyünk tisztában, hogy, hogy itt az, az élelmiszerboltok polcain is a határon túlról jön az élelmiszernek egy része, mert hogy specializáljuk. Tervelési struktúrában dolgozik az egész világgazdaság, és Magyarország is, és az Unió is. Tehát döntsük el, hogy üres polcokat szeretnénk látni, vagy felálljuk annak a kockázatát, hogy, hogy az X kamionos esetleg problémát okoz. Tehát egy, itt van egy érték alapú döntés, de egyértelműen, hogy kik hogyan foglalt állást. Az Európai Unió ebben a kérdésben sehogy nem foglal állást, az Európai Unió per pillanat ebben a kérdésben nem létezik olyan gyorsan kell reagálni a, a, az eseményekre, hogy, hogy alkotorítszére hullott az Európai Unió, és mindenki nemzeti hatáskörben dönt, mert egyszerűen nincs idő arra, hogy egyetessünk Ami a devizákat illeti, ott nem kérdeztem, hogy visszarendeződés várható, vagy ebben nem akarnál állásfoglalni? Én azt gondolom, hogy Nyilván bizonyos szempontból igen, de mondjuk, hogy, hogy vannak, lesznek olyan devizák, amelyek soha nem térnek vissza a korábbi állapotjukba, és most nem akarok erre fordítani azt előrejelzést. Mert az én fókuszom most ebben a szempontból teljesen máshol van. Én azt gondolom, hogy a nyersenek kapcsolatos amerikai devizák, meg néhány ázsiai deviza egy év múlva, mint ahol egy évvel ezelőtt volt, hosszú idén nem fog visszatérni. Én azt gondolom, illetve nekem van egy ilyen fix majd egyáltalán nem biztos, hogy igazán van, hogy további dollás erősödés lehet általánosságban a világban, és ez ja, ez is egy deviza. Az eróövezethez való tartozásnak nagyobb lesz, vagy kisebbnek lesz a jelentőség? Nem, ebből a szempontból nem befolyásol. Nem befolyásol nem, nem, ebből a szempontból nem befolyásolja úgy, hogy az Eurozónának vannak alapvető strukturális problémája. Nem az az hanem bizonyos országok, akik az erózónában vannak, Különösen olaszországra gondolok, és akkor az a kérdés, hogyha olaszország van, olyan dolgok történek, amit most égeksznek elkerülnél az eurói Illető, Végül a kedvenc témaköröthöz térnék vissza, amivel múltkor is foglalkoztunk, a Magyar Nemzeti Bank jelentése ugyanis továbbra is azt mondja, ugyanakkor a negatív hatások kifutásával és a korábban kieső gazdasági aktivitás helyreállításával párhozamosan az év második felétől a hazai növekedés újra dinamizálódik, keresleti oldalról a piasz, szolgáltató hágazatok tervezésére lassulhat, a korábban vártnál is nagyobb mértékben, de hangsúlyoz, hogy az év második felétől újra növekedés és dinamizálódik. Lesz. hát ez az én értelmezésemben nem egy gazdasági előrejelzés, hanem egy járványügyi előrejelzés. De igen, hogyha a járvány beszél elmúlik, és, és az intézkedéseket is korlátozó intézkedéseket feloldjuk, és egyébként mindenki ugyanazt csinálja, mint a járvány előtt magától, akkor visszatér, ha nem, akkor nem. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, tudtam, hogy a hétvégén találkozni fogunk. Igen. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Péter, a rendelkezésre állásodat. Hogy vagy? Remekül. Jó, bírod? Család szívesen? A józan eszintet igyekszünk megőrizni, és rendet közöttünk be, az életünkbe, hogy a távoktatás, ott itthoni tanulás meg a szabad levegőn levés, meg az, hogy mi egyébként itthon dolgozunk, ennek az egyensúlyát megtartjuk. Nagyon szépen köszönöm. További munkasikereket. Maradjatok otthon. Szia. Szia. Pétert hallották. Hírek, és aztán folytatódik a műsor pontosan annak függvényében, amilyen mértékben önök egyébként igényt tartanak rám. 061-877-0877, ma 2020 április 1-én, 7-es 9 óra után, amennyiben nem telefonálnak, úgy nagy valószínűséggel 9 óra, 12 perckor lesz vége a műsornak. Egy 877-0877 először. Amennyiben lerohannak, tovább maradok, de ha nem tartanak rám igényt, akkor a Last Train Home-mal véget ér a mai kéfáncsi. 061-877-0877, senki többet? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, én Pála vagyok Budapestről. Figyelek. Azzal kapcsolatban szeretnék tudom, hogy tájékoztatást kapni, vagy tájékoztatást adni inkább. Években éve lépett a BKV-nek, ma egyáltalán ez a ritkított járata. Iszonyatos tömegek vannak... Ez is tudom, az micsoda. A BKV ritkította a itt a kevés utás kapcsolatban. Igen, és? Én reggel 6 órakor közlekedtem a Határúttól, de a Deák téri tartó Metlopótló járatokon, és tömegek vannak a buszokon, de olyan szinten, hogy a, a másfél méteres, Biztonsági távolságot nem lehet megtartani, még a fél sem. Holnap, tudom, hol, hol, holnap, holnap beszélek önkormányzati emberrel, őt egyébként föl is lehet hívni. E, ott ezt el fogom mondani, a főváros vezetésével az önkormányzati választások időpontjában megszűnt a kapcsolatom, mármint azokkal, akik nyertek, így azoknak közvetlenül nem tudom átadni. Itt valahogy a BKK-ból Értettem, rám, értettem, tehát hogy ezt most elmondjam még egyszer, akkor nem fogom ennél jobban érteni. 061-877-0877 Most már ha senki többet harmadszor után illeti 361.54 az euró és 329.06 a dollár ha senki nem tart rám akkor elköszönök még egy perc távolétemben Döröpont, tehát kis d, kis r. Pont, kukac, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap 4 8 4 is